Ja, vadå? Hej, jag heter Janne. Hey. Det här så jag har lyssnat på ett program som heter granskningsverk. Okej. Okay. Och det här kommer från en källa från socialdemokraterna. Att socialdemokraterna har samröre med antifascistisk aktion för att jaga oliktänkande. En kommentar. Um. <laughs> ja, vi tror solidaritet har det definitivt inte. Du är sänkt eller vad det skulle vara någonstans och hur det skulle ske ett sånt ett sånt. Samlöre. Vi, vi hörde det definitivt inte. Månas alin sitter har suttit i Expo-styrelsen Tillsammans med Robert Askber. Ja. Robert Askber äger Piscatus, bolaget Ja. Vad dokumentation? en re resursgrupp Okej okay. Men... Uh... Mona Salin. Robert Asper Ja Mona Salin, socialdemokrat Ja Oliktänkande Jagas Vart vill du komma med detta? Resursgrupp kallas sig för Sveriges Stasi Sammankopplande med Mona Salin. Mona Salin sitter i Expo-styrelsen tillsammans med Robert Arsber. Ja, det gör hon och det betyder ju inte att de tycker lika i alla frågor. Det betyder ju att de tycker i Expo-styrelsen för att de tycker att Expo är, är viktigt att arbeta med. Jag har olika tänkande. Expo är inte olika tänkande. Resursgrupp kallar sig för Sveriges Stasi. Morgon och Salin Olycks Expo, är, som du säkert vet, arbetar ju för motsatsen För, för frihet och demokrati och för att alla ska ha samma hand Resursgrupp kallar sig för Sveriges sta, Stasi Ja Kallar sig för Sveriges Stasi vi, vi har ingenting med, med dem att göra Jag vet inte riktigt varför du ringer till oss Social, Det kommer från en källa inom socialdemokratin Att så liksom sitter i samma styrelse det betyder ju som sagt inte att de, har, de delar uppfattningar. Det, är, det, det måste man ju förstå. Mona sitter ex Ja, det jättebra. Tillsammans med Robert Ashford. Ja. ja. Robert Ashford äger Piscatus. Ja, ja. Som är forskare som jag är ulikt enkare. Okay. Sammankortar Mona Sahlin och Robert Ashford. Ja, men det är ju inte så som sagt att de delar... Men sen ska kalla sig så Sveriges Stasi. Jag, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Vi har inte något med det att göra. Du är ju socialdemokrat. Mona Sahlin är socialdemokrat. Ja, det är hon. Ni jagar ju oliktänkande. Ni jagar ju olika tankar Vi jagar inte oliktänkande. Jag förstår inte vad du menar. Det är ingen som jagar oliktänkande inom socialdemokraterna. Mona sitter i styrelsen med Expo. expo. Ja, ja. Och jagar inte oliktänkande. Det gör de inte. Resursgrupp? Ja, men då får du ju ta det med Resursgruppen och med Robert Aschberg. Om, om det är de du Nej. har åsikter om så får du ringa. Mona Salé har i samband med en Nej, det gör hon inte. Om hon sitter i samma styrelse så betyder ju inte det att hon har samband med det. Så om du ursäktar så behöver jag gå tillbaka till mitt möte nu. Tack för samtalet. Thank <laughs> you.